No digamos arun nuestra meta guuneera itxiginenenia. An era bien clara promoverfundi burea elgurua kultur Jacobeaa zabaltzeazen.o es lo que creo que estamos conlorzengara sembrado, sembrado mucho. Y, dugueta, gara, eh? y la actividad nuestra, eh consiste en la güellarduera eh, yarduera, estando, eh bi Alberdi. Que desa, desarrollamos aquí ba en ba Foru Karrikako bulegoan, harrera egiten comanda, diegu eskualdeko pertsoneei Santiagoko bideari buruzko informazioa emateko. teníamos el cola atendemos nos da muchísimo trabajo. Eta bestea aterpea da, Lucas de Berroak alean. 2004 una vilita eta genuen, beresz eh batean Alberdi familiarena zen. Estlur dieron en el Etaslense yabetetan lagunek eh erroma ez pasa ziren estamos a Berrián, Aterpe Berrián, Irumilla, Sirionda Ogeita Lau, eta Urten Laumilla e Romes Hasovito. 4.000 peregrinos.